USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. Det her er kongressen.com med Kampen om Amerika. Din værd er højner savner, og resten er holdet bag kongressen.com. Velkommen indenfor til årets første udgave af Kampen om Amerika... 2022 er simpelthen øh, startet, og dermed så kan vi tage hul på et nyt år i amerikansk politik. Og det gør vi selvfølgelig gerne her i den her podcast om amerikansk politik og amerikanske samfundsforhold, som vi her på kongressen.com glæder os til også at levere til jer her i det nye år. Jeg hedder Anders Savner og er din vært i programmet her og med mig i 2022 nu. Også Lykke Toft, vores nyhedsredaktør. Godt nytår, min ven. Tak, en nyt menneske. Ja, hvad med dig? Jeg har du haft et godt nytår? Ja, det, det synes jeg da. Det, det er i hvert fald det er jo altid spændende at tage hul på et nytår og se, hvad sker der så? Og jeg vil sige at i det her tilfælde, og det er det, vi skal snakke om i dag, der er banen er kridtet op til et hæsblæsende 2022 ja, i det, amerikansk Det kan man, det, man godt sige. Det, man, uden, at, uden at afsløre for meget, ikke også? Det er jo ikke fordi, at året, der sluttede, altså 2021, var en stilfærdig affære. Det kan man ikke påstå på nogen nye år. Men øh, det år, vi nu har taget hul på, der bliver, der bliver gang i den. Ja, det gør der altså. Det gør det. Altså, største årskrift selvfølgelig af er, at det her er året, hvor at USA skal til midtvejsvalg, og hvor meget dermed også kan ændre sig. Der er også nogle meget vigtige guvernørvalg, der ligger nogle meget vigtige sager. Så i det hele taget, så må man sige, at vi kigger ind i det, i 2022, som, øh, som bliver hæftigt. Det skal vi prøve at kigge lidt på, så velkommen herinde for til årets første udgave af Kampen om Amerika. Jeg tænker, at vi faktisk skal starte med at kigge en tur ned mod kongresbygningen. Er skal vi ikke det? Jo. Capitol Hill. Simpelthen ingenting bedre. Altså min yndlingsbygning i hele USA, det er jo Den står jo nu. <laughs> kongresbygningen, og den, den står heldigvis nu, ja. 2022. Altså, vi snakkede også om det i, i juleprogrammet omkring 2021 lovgivningsmæssigt, så har der været smæk forskillingen i forhold til, hvor meget der trods alt kom igennem mm. i 2021. Et stilfærdigt bud herfra, helt så vildt bliver det ikke i 2022. Nej det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror, at Biden og Schumer og Pelosi i fællesskab vurderer, at nu, nu, nu har man ligesom trykket på spideren i, i et års tid, og nu bliver man lige nødt til at bremse lidt op. Dels fordi, jeg tror ikke på, at man vil kunne samle faktisk et bredt flertal af demokrater til at stemme igennem, øh, altså store pakker en gang til. Øhm, så jeg, jeg, jeg, mit bud er, at nu, nu, øh, nu venter de på, at effekterne for de her pakker, der er blevet stemt igennem, de slår ind, og så ligger man ellers relativt, relativt stabilt øh, i sædet, <laughs> I, og frem mod midtværsvalget. Jeg er meget enig med dig. Jeg tror også, det, de, de tager fod ned af speederen, øh, hvad det her indgår. Selvfølgelig også fordi, sandheden er jo også, apropos hvis navn om lige før, der er et middragsvalg, der venter der i begyndelsen af november. Og det vil sige, der er også et, et, et fokus hos, altså for det første samtlige medlemmer af repræsentanternes hus her på genvalg, og en tredje del af senatet. Mm. Det vil sige, at der ligger også bare en masse hensyn lige pludselig, som er mere præsente end de for eksempel var i 2021, fordi man skal ud og positionere sig i forhold til, til genvalg, eller man skal håndtere, især hvis man sidder på et yderligt mandat, skal man håndtere at plise basen og plise vælgerne hjemme i det enkelte distrikt eller den enkelte delstat mere end at være en del af, af gruppen i, i Washington. Lige præcis. Og i det, der får du bare splittelse. Det gør du bare. Det er bare, det er bare vejen frem for den enkelt kandidat i 2022. Og nu vi snakker om, om midtvejsvalget. Det er jo... Øh, altså. Ej, for Ej, det er det spændende. det er godt nok spændende. Det, det, det er heftige sager, ikke? Også jo. fordi der er i talende stunden her, nu hvor vi lige akkurat har taget hul på 2022, der er ret meget, der taler for, at øh, det bliver noget af en nejlebider, og at det kan meget vel tænkes, at den nuværende fordeling, den i hvert fald ikke holder vand efter midtvejsvalget. Tværtimod så vil jeg sige... Hvis jeg skulle komme med et, et stelfærdigt bud her i begyndelsen af 2022 med forbehold og alle de her ting og sager, der er lang tid til midtvejsvalget stadigvæk, så er det bedste bud lige nu, at så tipper huset. Altså, at kongressen, kongressen splitter. Mm. Jeg, tror, tror jeg, jeg tror ikke rigtigt, altså jeg vil det er mere usikkert, hvad der sker i senatet. Altså, der vil mit bud faktisk være, at demokraterne på en eller anden fasong holder den her meget, meget spinkle skanse. Men, øh, men at huset meget vel kunne tænkes, at... Øh, Tip til republikanerne, og dermed, med, at dødvandet igen kan skylde ind over kongressen. Det er overvejende sandsynligt. Jamen, det, det, jeg, jeg, jeg, jeg er meget enig med dig. Altså, jeg tror, at huset det er tabt. Og hvis man kigger på hvis man kigger på de guvernørvalg, der var i 2021 mm -hmm. i, i november måned, der fik demokraterne jo gældigt smæk. Og de fik en forsmag på, hvad der kommer, altså, hvad der venter frem mod midtvejsvalget. Fordi lige nu er Biden bare virkelig, virkelig upopulær og det afspejler sig jo også 100% i, hvordan vælgerne vurderer partiet på et, øh, på et kongresniveau også. Altså, så det vil sige, vælgerne går ud, og så stemmer de også på, hvordan den nationale situation er, er lige nu. Og det kan, godt ramme, det kan godt ramme demokraterne hårdt, hvis deres præsident er relativt upopulær. Og jeg tror specielt, det rammer i Repræsentanternes hus. Fordi det er, det er bare, man så det i 2010. Mm. Altså, gud hvor fik Obama mange smæk i hus. Det var helt vildt. Han var relativt upopulær ovenpå altså oven Obamacare, og det, det, det, det fik han så. Øh, altså, der var kontant afregning ved kasse 1 ved Midtjyllandsvandet Midt i 2010. Det tror jeg, vi kommer til at se igen i, i 2022. Jeg bare huske, man skal bare huske på, at altså, historien taler for, når der er skiftet præsidentmagt, som det er jo tilfældet her med Biden nu, ja. og et nyt parti er kommet til det hvide hus, så ved det første midtvejsvalg, så viser historikken, at så får den nye præsidentsparti ind på skrinet. Det gør det. Æ, Obama gjorde det, som du selv nævner. Trump gjorde det også. Ja, han tabte ja, ja. også huset i, i 2018. Man har jo tabt alt i sin præsidentshed. Ja, det er sandt. <laughs> Æ, prøv Altså rent til Bill Clinton, han tabte begge ja, ja, kammerne. Ja. Ja, ja, ja. Altså det var en massakre, det er det midtvejsvalg i 94. Det skal vi ikke tale om lige nu. Jeg tror, dog din dine pointe i forhold til senatet. <hømmen> det, det synes jeg er spændende. <hømmen> altså, kan demokraterne holde fast i senatet? Jeg, jeg, selv, jeg er selv i tvivl, fordi... Dem, der er til valg lige nu, de toss-up-states, der er, som ja. det kalder. de svingstater, der mm -hmm. er i, ja, ja. i, i senatsvalget, Der er flere af dem, som, øh, hvor det er afgående republikanske senatorer, hvilket gør rummet for demokraterne til at overtage de pladser en lille smule større end omvendt. Det vil sige, at demokraterne har faktisk en matematisk fordel, vil jeg sige, mm. øh, gående ind til det her øh, 2022 -20 -20 valg i senatet, fordi der er flere pladser, de faktisk kan tage, som er, som er usikre. Men det er jo ikke det samme som, at de vinder om Nej, det er det. Og, det, og det, skal man, det skal man bare lige holde sig for øje, inden man kommer med den endelige vurdering. Fordi hvis, hvis Biden bliver ved med at være uprovolærer, så tror jeg, altså det, så er det ikke usandsynligt, at det kommer til at afspejle sig på niveau som de ikke engang tør tænke på lige nu, demokraterne. Det er i hvert fald jeg vil sige, det er overvejende sandsynligt, at, øh, at der godt kan ske, om ikke andet i hvert fald, pladsforskydninger i forhold til hvilke senatspladser de har. Det kan så godt være, at den stadig hedder 50-50, men at der måske så er nye stater, der bliver demokratiske, og tilsvarende er også stater, der så går for at være demokratiske til republikanske. Mm. Men jeg er enig med dig, det bliver virkelig en gyser, og igen, vi skal også... Altså, det er altså 50-50. Det kan ikke være mindre i forhold til Senatets flertal det som demokraterne har lige nu. Ah, det er jo det. Fag, det, det Fag Kamala Harris altså, som vicepræsident der er ikke? Det bliver lidt så det er altså det, det vi kan næsten ikke finde ordene til at beskrive hvor, hvor dramatisk det her bliver og hvor vigtigt det bliver for Biden, ikke mindst også, Men det kommer vi tilbage til lidt senere i programmet. Og så hvis lige til på den anden side af, af vejen, når vi nu er nede på Capitol Hill over til, til Højesteret. Og øh, jeg vil sige... Der er i hvert fald øh, et ord. Vi kommer til at snakke rigtig meget om det i 2022. Vi snakkede også en del om det i slutningen af 2021. Mm. Et ord på fem bogstaver Abort. Og det er jo fordi, der er en sag, der kører i højesteret. Argumentfremlæggelsen, som det, vi så tilbage i slutningen af 2021, omkring den her abortsag nede fra Mississippi, den skal afslutte, Formentlig bliver det til juni 2022, at sagen afsluttes, og højesteret kommer med en afgørelse for, hvorvidt den her sag fra Mississippi dermed også kan være med til at definitivt omstøde den afgørelse, der hedder Roe v. Wade. Og vi skal måske bare lige kort huske folk på. Roe v. Wade, afgørelse tilbage fra starten af 70'erne, der sikrer kvinder ret til abort, uanset hvilken delstat de bor i. Mm. Jeg vil sige, at vores juridiske analytiker, Emil Lausus, han er ret sikker på, at 2022 bliver året, hvor Roe v. Wade, i hvert fald som vi kender den, mm. bliver foretaget. Ja, det, og det er jo dramatisk. Som vi også var inde på i, i julepodcasten. Mm -hmm. så, så, så kan det også være, at det, at det faktisk kommer til at få politisk øh, mobiliseringseffekt? Jeg sige, for, for mig at se, at det er den største ubekendte, der er omkring det år, vi nu har taget hul på. Ja. Det er, hvor meget at spørgsmålet ender med at mobilisere, både i forhold til midtvejsvalg, i forhold til guvernørvalg, mm. og hvor meget det i det hele taget vender rundt på, øh, på forskellige politiske dynamikker. Ja, men det er præcis. Fordi det er, øh, altså, det er en ny situation, øh, vi pludselig står i politisk der. Ja, og det er en situation, som rigtig mange forstår. Altså, det, er, det er en situation, som er yderst betændt i det amerikanske samfund, så det, det er, jeg, jeg tror, at det kan, det, er ligesom en, det kan godt være en game changer i forhold til, hvor vi står lige nu. Ja. Øh, i i til meningsmålinger. Mm. Øh, ja. Så det, det, det bliver meget, meget spændende at følge, både selvfølgelig i form af hvad, hvad kommer i den endelige dom til at være, men også i foran til hvilke politiske konsekvenser vil det have for, for de to partier. Mm. Vi skal en tur ned af gaderne, ned til det hvide hus, 1600 Pennsylvania Avenue, hvor at Joe Biden jo så nu tager hul på... Han sidder der stadig. Han sidder stadig. Spoiler. Sidder, ja. Og øh, det er jo så år to, øh, som amerikansk præsident, han nu skal til at øh, tage hul på. Jeg vil gerne lave vedmål med dig, Anders. Ja. Jeg tror, at Joe Biden, han er præsident, når 2022 er færdig. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det er et våget vedmål. Ja, men jeg vil sige, at øh, jeg kan ikke forestille mig, at øh, andet, medmindre der sker noget, vi ikke kan... Ja, vil grund okay. til at tage vedvålet op, det er jo også, fordi der er alle de her rygter om hans mentale ja, helbred. Ja, altså, det er, og jeg, jeg tror altså, jeg, jeg tror virkelig, at den mand, han skal bæres ud af det hvide hus, før han siger adios i forhold til... Manden har arbejdet hele sit liv for at komme derind. Det er jo lidt det. det er lidt det da det. være stærkt bemærkelighedsværdigt, om han så smutter før tid. Ja, ja, ja. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, Joe Biden, han der givetvis har siddet med... Øh, altså sin øh, nytårs-isdessert, øh, og tænkt, må 2022 dog blive nemmere, bedre, <laughs> end, end 2021 sluttet. For hold da op. Altså, øh, det var... Øh, ja, man havde helt lyst til at gå hen og give mig kram. Også? Ja, men altså, kom op. Kom her, det altså, skal du også gå, mester. Hold Holdt op, og fik han mange bange. Nej, det, øh, det var rimelig vildt. Og det er, øh, jeg skal sige, det er jo indiskutabelt derfor også, at man får det videre vil sidde ud og profilere Bidens lederskab her i 2022, ikke? Fordi du ser et præsidentskab, der ret tidligt er ret vingeskudt. Altså, respekten, autoriteten har fået nogle ordentlige huk, og øh, han ligger jo stadigvæk på ret sløje approval ratings. De går, de går faktisk bare ned, ikke? Altså... Jamen, jeg vil sige, det skal de ud og prøve at gøre noget ved her i 2022. Jeg vil så sige, at jeg har godt nok svært ved at se, hvordan de gør det. Ja, altså, jeg jeg jeg er helt enig med dig. Jeg kan ikke se, hvordan de lige skal hive kaninen kanin op af have den, som, som kommer til at ændre det her markant. Også fordi det er, i, i moderne tid, så er det normalt for præsidenterne, at ligge på relativt dårlige approval ratings. Det var jo faktisk en outlier for Biden til at starte med, at han lå så godt. Altså han var en outlier i det her approval rating spektrum. For han, bare, han lå virkelig han lå over 60 procent i nogle målinger. Men det er jo ligesom meget et udtryk for, at folk bare var lettet over Trump og væk mere, end de faktisk var begejstrede for lige Biden. Præcis. Lige præcis. Og nu, nu holder de så op på de konkrete ting, der sker. Så hvis Biden, han skal op i målinger i 2022, så er det fordi, så er det fordi, at de politikker, han har sat i værk i 2021, faktisk begynder at have effekt. Og det er også det, de satser på. Altså, demokraterne lever lige nu efter sådan en et, et mantra af, af politik. det er jo, Altså, hvis man fører politik, så får man også vælgere ind i standen. Og nu må vi se, altså, det, den politik, der er, altså er blevet gennemført, den medfører også nogle konkrete forandringer i en for mange amerikanere hvis øh, hvis frem fremad alt ting går som Biden øh, planlægger så så er der jo en form for nu, uh, daycare øh, til de mindste børn øh, i, i 20 i, altså snarest hvilket hvilket jo godt kan være sådan en ting hvor vælgerne er villige til at belønne ham for det og sige det her det er faktisk noget vi synes er mega mega fedt. Det der er Bidens store forbandelse i 2022 det er, at der ligger en begivenhed, den ligger godt nok sidst på året, men det, der kommer til at være fuldstændig af lovgørende for, om operationen lykkes, det er, hvad der sker til midtvejsvalget. Hvis demokraterne taber bare så meget som det ene af kammerne, mm. så bliver det udlagt som Bidens nederlag. Altså den, altså hele den midtvejsvalgskampagne, som jo allerede er i gang nu, er jo allerede fra især republikanernes side kridtet op til at være en folkeafstemning for mod Biden. Mm. Og øh, hvis det ender med, at, øh, som vi talte om lidt tidligere, at øh, huset det ryger, altså, så bliver det udrop som Bidens fiasko. Så er det Bidens nederlag, så er det Biden, der ikke har kunnet fastholde øh, flertallet, selvom at, øh, han så har haft et par år til at vise mm. amerikanerne generelt, hvad det var, han ville med Amerika, hvad det var, han ville politisk. Ja, og så står han jo faktisk i en situation så. Hvor han får svært ved at føre politik. Så kan jeg ikke føre altså, politik. Altså har han en højesteret, hvor er det er flertallet af, af konservative dommer, og du har et, en kongres, der de facto arbejder imod dig. Altså det, det, er, det er et ret dårligt udgangspunkt frem mod 2024-valg. Altså lige øh, smide en, en mulig ekstra vedmål ind. Det er så godt nok først omkring noget, der kommer til, givetvis er at ske i 23, Hvis huset ryger i 2022, mm så bliver 2023 ikke nødvendigvis et år uden rigsretssager. Fordi øh, så øh, kommer du til at se, at øh, republikanerne har taget flertal tilbage i huset. Mm. Så skal de nok finde en eller anden måde at konstruere en undskyldning for at få undersøgt Joe Biden, om det så er corona eller noget helt andet. Og så kan jeg næsten garantere dig for, at vi skal se endnu en præsident i en rigsretssag. Han skal nok klare gerne. Men øh, det er jeg helt sikker mm. på, at det er de greb, de... Øh, de meget, meget flittigt overvejer hos det republikanske parti i øjeblikket, det er ligesom at se, kan man på en eller anden fasong, om ikke en nulstille, men så i hvert fald prøve at sætte den uger gjort, ja. at, øh, at Donald Trump blev sat i din rigsret to gange en dag. <laughs> og at sige, nej, ja, det er sådan noget politisk noget, det, det skal sker ikke tage så tungt, kan jeg vælge? Og nu kan jeg bare sige, nu har vi også lige kyldet Biden ind og så videre. Ikke? Det, det må vi jo se til den tid, ja, men, ja, det... men det vil i hvert fald... Øh, det vil ikke gøre Bidens liv nemmere, hvis, Nej, det vil at, det være, hvis det han tæpper med det. Op. Ikke. Overhovedet ikke. Og man må også bare sige, en som jo nok også lige skal... Øh, i hvert fald, Er det hans kompanion, du tænker på? Ja, fordi Kamala Harris... Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at hun jo var en, en ret stor stjerne, da 2021 begyndte. Så gik det ret hurtigt, ret dårligt, og hun ligger øh, her på... Starten af 2022 stadig stadigvæk på et utroligt lavt niveau i forhold til opbakningen i den amerikanske befolkning. Mm. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis sker, men jeg siger bare, hvis demokraterne taber midtvejsvalget, hvis de taber huset for eksempel, mm. så vil panikken meget hurtigt brede sig internt i partiet, også op igennem glæderne og helt op til ledelsen for, hvad gør man så i 2024, fordi panikken i særdeleshed også vil være yderligere, kan man sige, accelereret af, at den givende republikanske kandidat i 2024 bliver Donald Trump. Mm. Så man kigge på en aldrende og på det tidspunkt nederlagsramt Joe Biden, og tænke, okay, hmm, du ligger, er på mig, til, i befolkningsopbrækningstallene. Vælge tabt midtvejsvalget. Vi er nødt til at gøre noget. Ja. Og så er det som regel, man begynder at kigge hen i retning af vicepræsidenten og siger, er det måske der, vi skal til at gøre noget? Og jeg minder bare om, jeg, jeg siger ikke, det kommer til nødvendigvis at ske, jeg siger bare... Der tager du ikke at, ved, eller hvad? men det, det er et stort gamble, og grunden til, at det er værd lige til den her pointe med, det er, det der skete i 2010, nu snakker vi om det før. Mm. Obama og Biden tabte, visa, øh, tabte midtvejsvalget, og straks derefter begyndte man oh, oh. 212. Mm. Hvordan skal det gå? Ja, ja, ja. Og man, det man var så langt i overvejelse om at udskifte Joe Biden med Hillary Clinton som vicepræsident, at man faktisk fik det undersøgt. man fik det altså. testet også i nogle ja, ja, ja. Og så osv. Der fandt man så ud af, at risikoen ved at lave udskiftningen var så stor, så det, man eventuelt kunne vinde ved at gøre det, ja. var ikke... Var, altså, det var, det var simpelthen for farligt. Ja, og den, og den afvejning, den tror jeg stadig gælder. I, Jamen, det, i den, det altså. gør den jo nok, men jeg tror måske bare, at du skal tage med her, at panikken vil være større den her gang, end den var sidste gang, fordi at det, der sker, hvis man taber i 2024, det er, at vi igen har præsident Donald Trump, og så det så kan skræmme bare, livet hvem, af alle hvem, demokrater. Hvem, hvem skulle de stille op i stedet for? Altså, du har, på stående fod lige nu, så er den bedste kandidat, tror jeg, vi begge to er enige om, det er jo Stacey Abrams. Mm. men hun skal altså til guvernørvalg i 2022. Nå, jo, men endnu, hvis hun har Jamen, så tror jeg da ikke, hun har interesse i lige at smutte hen til, til vicepræsidenten. Hun har, hun har svoret nu. Hun kan jo ikke gå til valg på. Nej, nej, nej, nej, men det... Hun kan, ikke, hun kan ikke blive valgt en. Den, øh, den 3. november. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, er er jeg er helt med dig. Altså, det kunne også være en Gretchen Whitmer. Det, det er rigtigt. Guvernøren det er. i Michigan, som jo også var en af de sidste, der var på shortlisten, dengang, da Biden tager ind med at vælge Harris. Jeg siger bare, det er ikke fordi, det vremler med oplagte bud. Jeg tror, de to bedste dem, ville lige har Stacey hmm. Abrams og, og Gretchen Whitmer. Men jeg skal love dig for, at spekulationen, de Jamen, jeg, jeg, det, det er helt enig med dig i. Og, og måske også begrundet, at så langt den ad vejen, at er det, er det jo værd at overveje, om hun er en rigtig kandidat. Jeg tror bare ikke, at man ser hende udskiftet i den nabedsperiode. Det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi det, vil, som du selv siger, det vil være sådan en stor, det så stort en nederlag for demokraterne at altså, sige, prøv at være. Hun fungerer simpelthen ikke, efter de har valgt hende. De har lige valgt hende for to år siden, og så kommer man ud og siger, at det fungerede ikke helt. Så, sådan er det altså ikke at være vicepræsident. Der kæmper man til en Spørgsmålet er, om hun får lov til at stille op altså i 2024. Ikke også, Jamen, det, det, det er det, der er fordi jeg er enig med dig, det, det ser skidt ud, hvis man gør det. Æh, især hvis det er øh, bare sådan en ren udskiftning. Det var jo noget andet, hvis hun sagde, at jeg skal hjem til, hvis nu for eksempel Gavin Newsom havde tabt ja. recallet i, i Kalifornien, som han jo så ikke gjorde i 2021, den vandt han jo så. Men hvis nu hun havde tabt, og man skulle ud og finde en ny kalifornisk guvernør, så kunne man have sagt, at prøv en gang. Det er det, der er derfor skal, skal hun hjem til Kalifornien og, og få ja. guvernørvalgkamp. Ja. Så det er ikke lignet en degradering, men lignet en forfremmelse. Ja. Øh, fordi det andet her, det er jo simpelthen bare en fyring på godt papir Det ser ikke så godt ud Men jeg siger bare Det kommer, det, det, få... det kommer til at fylde ja, og spekula det Spekulationerne det Ikke mindst, hvis de tager om Det ah, kommer am, til at være ganske er... mange omkring Harris' fremtid, det kan jeg love dig. Og så vi skal lige her til sidst Nu har vi jo Ja, i den her første Kammeramerika i 2022 været Inside the Beltway. Vi skal lige outside the Beltway her til sidst, fordi vi skal lige kigge på, hvad der kommer til at ske ude i delstaterne. Fordi det er også sindssygt. spændende. Er du rigtig klog? Der er midtvejsvalg i 2020, mm. 2022, men der er også guvernørvalg. Og nu skal vi ikke gennemgå med alle sammen. Nej. Jeg tænker, at vi starter... Nej, vi skal igennem. Vi starter altså, bare lige, med, lige. Med, med måske det største drama med alle sammen. Ja, og vi var lige kort inde på det, ikke også? Georgia. Georgia. Det er altså... Det er det bliver nervepirrende. Fordi på den ene side, så er du Stacy Abrams som er altså, demokraternes store stjerne. Mm. På den anden side, der har du formentlig Donald Trump's lakaj. David Bediou, exactly. men, men han skal altså lige først igennem et primærvalg med M en af de andre, den siddende guvernør, den siddende guvernør Brian, Brian Kemp. Kemp ja. med, men som vi også har snakket om i en tidligere kurs, så er det her altså bare... Det er virkelig, virkelig, virkelig et spændende, spændende sted at følge med i, fordi det er et udtryk for en national kamp, som helt sikkert vil udfolde sig i 2024. Så det er meget, meget, meget, meget, meget spændende at følge med der. Nu, nu er vi er i syden. Ja. Så er der også lige en anden stat. Oh. Man, Texas. Ah, Texas. Jeg har vidst det. Jeg så sige, jeg, jeg synes ikke, Texas er helt lige så spændende som, øh, som Georgia. Og det er Texas ikke længere nu, fordi at øh, Matthew McConaughey, øh, den helt store texanske stjerneskuespiller, som jo slår sin folde i Austin så dagligt. Mm jo i slutningen af 2021 meddelt, at han ikke har tænkt sig at være guvernørkandidat. Han havde luftet ideen det meste af 2021, ja. lukkede sig over med at sige, det skal jeg ikke. Og jeg synes, det er det spændende. <laughs> det, jeg synes stadig, det er lille, bitte, bitte smule spændende. Det er, fordi du er spændt på at se, om Beto O'Rourke kan tabe, han, han endnu, kan den tabe den endnu et valg. <laughs> fordi det er jo sådan med Beto som jo er den demokratiske kandidat, han har jo simpelthen for vane at samle på nederlag, og hver sig at tænke, det skal jeg bruge til at bygge videre til mit ja, det er super platform at, ja, at stille op på jeg igen. jeg stiller op ingen altså. til det. Ja. Jeg kan godt tabe noget mere. Ja, ja, ja. Æh, Hvis der er nogen, der kan, så er det Bito. Det er ikke helt usandsynligt, at han får endnu et nederlag i, <laughs> i 2022, fordi duellen i Texas er jo den siddende guvernør Greg Abbott mod Better Rock der må man altså sige, at Greg Abbott er favorit stadigvæk, selvom demografien ændrer sig i Texas, selvom at Beddow, han tilbage i 2018, gav Ted Cruz øh, rimelig pæn modstand i, øh, i senatræset der, så er sandheden altså bare den, Texas er stadig en republikansk stat. Det bliver den ikke nødvendigt ved med at være. Den er på vej hen mod at blive en svingstat, men jeg mener mm. ikke, at den er blevet endnu. Nej, det er det ikke. Det synes jeg heller ikke. Jeg synes, det spændende er, om Greg Abbott, altså den siddende republikanske guvernør, blev udfordret i primærvalget. Mm. Altså om hvad vi potentielt udfordrer kan skade Greg Abbott's viderefærd i forløbet, fordi det er, det er igen det der med de republikanske primærvalg er lige nu vildt spændende, fordi du har Trump-fløj på den ene side og så andre på den anden side. Og Greg Abbott, han er nok en Trump-mand, ja. men der var mange der synes han har været for mild i forhold til øh, vaccinemandater, så mm. der er nogen der synes altså, der er nogen der synes han skulle have været meget mere frihedskæmpende og meget mere meget, meget, meget mere sådan øh, det klassiske tehsanske øh, Uh, go away, uh, deep state. Altså, sådan, hmm. skal vi, altså Lur mig, lur mig også, om så ikke han justerer profilen, som det hedder. Altså, må han ikke han lige drejer lidt på nogle knapper, pist, så han kommer den kritik i møde, og skrue lidt op for, for noget oh, af det, som... Det, det, det kunne man regne med, Men han kommer altså også, lige en sidste point omkring ham, han har også, også siddet der under nogle rimelig heftige blackouts, altså, ja. som han ikke har håndteret til UG. Ja. Så han er, ikke, han er ikke den mest populære guvernør i Texas' historie. Lad os bare sige det så det, det er øh, det Og er, det er begyndt. altså et okay springbræt for, for, for, for Beddow at, at, at løbe videre på. <laughs> Tro, trods Spring. alt, et lille håb for Beddow <laughs> i et år, der tyder ellers på at blive endnu et over for ham. Et sidste stop rundt i, i Amerika stilestater omkring er guvernørvalget. Der er jo der i New York også. Og, øhm, altså jeg vil sige, mest taler for, at den kvinde, der her i begyndelsen af 2022 er guvernør i New York lige nu, nemlig hende, der hedder Kathy Hochul, at hun også nabber den mm. øh, til, øh, til guvernørvalget her til, øh, til november. Fordi øh, grundlæggende, så er hun faktisk... Øh, lykkedes med, i hvert fald på nuværende tidspunkt, at komme fri af Andrew Cuomo-skandalen. Altså den tidligere guvernør, som jo måtte gå af som følge af en masse skandaler i, i slutningen af efteråret 2021, jamen, øh, det gjorde så, at Kathy øh, Hutchell, hans øh, viceguvernør overtog posten, og indtil videre så ud til at køre det rimelig habilt. Altså, øh, hun er rimelig, øh, rimelig vældig. Øh, hun har ligesom fået skubbet Cuomo-skandalen væk, fået distanceret sig fra den, fået lagt afstand til ham videre og øh, har sit partis opbakning, kan man se også. Der er ikke rigtig nogen, i hvert fald intern, der ser ud til at have planer om at udfordre hende. Ej. Så er spørgsmålet selvfølgelig, kommer der en republikansk modstander, som rent faktisk kan bide skere med hende? Blandt dem, der er kandidater nu, er svaret nej. Ja, det så tror jeg der, jeg så jeg der skal kan. komme en, og ja, ja. der skal komme en kandidat, og der skal komme ret snart, ja, ja, ja, ja. Øh, hvis det skal ske. Æh, men det er, jeg vil sige, det mest sandsynlige er, at uh, Kathy Hutchfield fortsætter ja, også efter kundinære. Det er også mene. Også fordi de fleste kandidater til kundinæreposterne, de stiller altså op nu. Det er nu, det sker. Altså, det er, man, skal, man skal have det her kvart år øh, og føre valgkamp i, hvis man virkelig, virkelig gerne vil føre en uh, god kampagne. Ja, og få samlet godt med penge ind, og støtte det. Nå, også lykkes ofte. Således kommer vi hele vejen rundt. Vi er i gang. Et nyt år. Nyt år. 2022 er øh, her hermed skulle i gang med et brav. Det er ikke nogen hemmelighed. Det bliver et hæsblæsende et af slagsene. Vi skal altså både have midtvejsvalg, der skal være kurvenørvalg, der skal behandles abortsag i højesteret, og holdt da op, altså, der bliver, der bliver smækt for Du får ikke lige på panden. Der bliver knald på. Manden, som har for første gang i det her kalenderår sørget for god ord og teknisk orden. Det er vores producer, han hedder Tom Carstensen. På vegne af min medvært også løgetoft, resten af holdet på kongressen.com og undertrænet Anders Agner, siger vi godt nytår til alle sammen derude og velkommen her til 2022. Tusind tak til alle jer, som i 2021 var så søde og ind og os. Det håber vi, at I vil fortsætte med at gøre også i 2022, for det gør nemlig, at vi også igen i næste uge kan lave kampen om Amerika til jer. Så vær så ud og gå ind og støtte os. Det går I ind på kongressen.com, og så hører vi ved igen i næste uge.